Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir ala muñezimungu, muhingi wa rehmah, muhingi kurehimu. Elhamdu lillahi al-lazhi lahu fi s-samawaati wa maa fi al-arzi wa lahu alhamdu fi al-akhirah. Wa huwa al khabir Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote viliyomo mbinguni na katika ardhi. Na sifa ni zake yeye katika akhirah. Nae ni mwenye hikma, mwenye Ya Ya'lamu ma yaliju fi al wa ma yakhruju minha wa ma min as-samai wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa Anajua yanayu ingia katika ardhi na yanayotoka humo. Na yanayoterehemka kutoka mbinguni, na yanayopanda huko. Na yeye ni mwenye kurehemu, mwenye kusamehe. Wa kala alladhina kafaru la taatina ssaatu kulbala wa rabbi la taatiannakum alimilgwaibi la ya'zubu لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين نوالسيما واليوقفور أي يا السا سيما قواني Hapana shaka itakufikieni, na hapa kwa haki ya mula wangu mlezi, mwenye kujua ya gaibu. Hapana kila kwa kwake hata chenye uzito wa chembetu. Sika katika mbingu, wala katika ardhi wala kilicho kidogo kuliko hivyo, wala kikubwa zaidi, ila vyote hivyo vimo katika kitabu chake chenye kubainisha. Li ajzi amanu amilu salihati ulaan. Ike lehumme ufirottu, rizbunkeri. Ili ja ualipi amini, no mema, awa tapatam samaha, nariziki ja ukarimo. Ulladine se ajufi, e jatine mua aji zine ule, ike ali. Na wale walijitahidi kuzipinga ishara wakaona watashinda au watapata adhabu mbaya yenye uchungu. Wa yaralladhina utul ilman alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid Na waliopiwa ilimu, wanaona ya kuwa wulioteremshiwa kutokana na mwala wako mlezi ni haki, na huongoa kuende ya njia ya mwenye nguvu, mwenye kusifiwa. Wa kala alladhina kafaru halnadullukum ala rajuli yunabbiukum itha muzikotum kulle mumazzakin innakum lafi khalkin jadeid. Na waliokufuru walisema ye, yeah, tukujulisheni mtu anayekuambieni kwamba mtakapochambuliwa mapande mapande mtakuwa katika umbo jipya ala Allahi kadhiban ambihi bihi jinna balil la yu'minuna bil akhirati fil adhabi ama memzulia mwenyezi Mungu uongo au ana بَالِ وَسِوَا مِنِ أَخِرَا وَمُوَذَبُونِ نَوْبُتُوفُ وَمْبَالِ كَبِيسَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْكِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ Na fi thalika laayata kulli abdin munib. Wani hawaoni yalio yao na yalio nyuma yao ya mbingu na ardi. Tungeli penda, tungeli wadidimiza ndani ardi, au tungeli juu yao vipande vya mbingu. Hakika katika haya, zipo ishara kwa kila mja alietubia. Allahu ekbar, Allah kubar la ila ila allah sura imesereemka makkah sura hii imeanzia kwa kumfanya mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kusifiwa na kushimidiwa kwa aliyowanemesha waja wake kwani vyote vilioko mbinguni na katika ardhi ni vyake yeye kwa kuviumba na kuvimiliki Na sura inaeleza porojo la makafiri juu ya saa ya kiyama na kukanya kwao kufufuliwa na kumsingizia mtume kuu ni Mungu na mwenda wazimu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anawarejesha kwenye dalili za uweza wake na anawahadharisha kuwa atawateremshia kama alivyoteremshia walio kama wao na ikawameza ardhi au vikawangukia vipande kutoka mbinguni. Na anawakumbusha anavyowafanyia vipenzi vyake. Kama alivyo chuma Dawud na akamtawalisha Sulaiman na akawafanya majini wa mtumikie. Wakafanya kama alivyo taka, kama miharabu na masanamu. Na daudi na Sulaiman walishukuru nema na wachache tu katika waje wa mwenyezi mungu wanaushukuru. Haya yakofuatia ya maelezo ya nema aliwanemesha mwenyezi mungu watu wa nao na hao walikuwa na bustani mbili, yakulia na kushoto yao ilikuwa imikaribiana na wakisafiri baina yao kwa amani Naema ikawati ya kiburi Wakata safari ziwendefu zaidi Mwenyezi mungu akawalipa anavyowalipa walipa na, na mazake Na wakatimiza aliofikiri iblisi na wakamfuata Na yeye hakua na madara juu yao Lakini hayo yalikuwa ni mtihani tu Wapate kutengana baina ya wanaoiamini akira na wenye shakanayo Kisha sura ikaingia kueleza hao wanawafanya kuwa ni miungu kwamba kwa hakika hawana lolote wa wezalo, na inakumbusha sura kuwa kila mtu ana jukumu la makosa ya tendayo, na ikathibitisha ujumbe wote wa Mtume na ikataja kuwa washirikina wanaoiona siku ya kiyama inachelewa, na hivyo ina wakati wake maalum na sura inasimulia kauli ya makafiri katika Qur'an na majadiliano baina ya wakuu na wanyonge Na ikaweka mipaka ya kujifahari kwa mali na wana, na kwamba hayo mali ayamkaribishi mtu kwa mwenyezi Mungu ila kwa kadri ya manufa kwa watu yanayopatikana kutokana na mali hayo. kwani hayo mali ni milki yake mungu na yeye humkunjulia riski ya mtakae na humvikisha. na inawekwa wazi sura ya washirikina Kwani wao walimwambia mtume wao kwamba yeye anataka kwazuilia wasiabudu miungu waliokuwa wakiabudu baba zao na wakaisema Qur'an kuwa ni uzushi uliotungwa na uchawi dhahir na pia walidai kuwa hawakupewa vitabu kabla yake wala hakutumwa mtume kabla yake na hali hakika tuliwatumia walio kabla yao wana ujua nguvu zao na utukufu wao na habari zao na walipokuwa hawakuitikia wito tuliwashika kwa adhabu na mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa aeleze wazi ujumbe wake muhimu wao na hili ni kumbukusho bila ya kahari na wanaamrishwa wamtazame huyu mwenzao hana wazimu wala hata kimali na wito wake kwa watu wafuate haki ni kwa ufunuo yani wahi unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu ili wapate amani Na itakapokuja saa ya kiyama watafadhaika na watakuwa hawana pako kukimbilia na watakamatwa pahala karibu hapo tena diyo watasema tumeamini yafaa nini tena hapo imani nao walikwisha kataa kabla yake watazuiwa baina yao na wanachokitamani kama walivyofanywa walio kuwa mfano wao wao wote walikuwa na shaka tupu katika mambo ya dini Sifa zote nzuri ni haki ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kumba na mwenye kumiliki na mwenye kupanga vyote vilio mbinguni na vilio katika ardhi. Na yeye peke yake ndiye mwenye sifa akhira kukutamlaki kwake kuliko enea. Na ndiye mwenye hikma, asiyekosa, mwenye habari zote. Hapana, sio kujua siri yake. Anajua kila kinachoingia katika sehemu za ardhi kama maji na hazina. Na vile na sehemu za maiti na kila kinachotoka kama wanyama na mimea na madeni na maji ya visima na chemcheme. Na najua vinavyoteremka kutoka mbinguni kama malaika na vitabu na vimepokea manabii. Na mvua na radi na anajua vinavyopanda ndani yake na kuendea ya huko kama malaika na amaliza ibada na roho. Na yeye ye, ni mwigo rehma mkubwa wa, wa kusamehe. Na mwenye kukufuru wakasema Haitujisa ili wahidi waku kufufuliwa na kukusami watu Wambie we mtume Hapa na shaka itakujieni na hapa kwa mora wangu mlezi mwenye kujua yasiri Ambaye hapa na chenye kuhimbu na ujuzi wake Hata ingawa kiasi ya chembe tu Si katika mbingu wana katika aruthi Walakilicho kidogo kuliko chembe, wala kikubwa kuliko hivyo. Hakikosi kuandikwa katika kitabu kilichotimia chenye kubaini chakila kito. Dhara tuliyoifasiri, ya yani chembe, na kisayansi ni atom kwa hakika katika lugha ya Kiarabu ni kitu kidogo sana, kama sisibizi mdogo au chembe ya vumbi. Na uzitu wa dharama na yake uzaniwa ke Na haya inaunyesha kuwa kipo kilichokuwa ni kidogo kuliko dhara Na yafa kutalia hapa kuwa sayansi za sasa zimethimitisha kuwa dhara Yaani atom imegawika katika sehemu ndogo zaidi na azule na electrons Na haya haya haya ila katika karne shirini ya kuzaliwa na bisa Hili mwenyezi mungu awathibitishe walioamini amini na wakatenda mema kwa ajile nafsi zao na kwa ya watu wengine Hao umini watendaji watapata kwa mwenyezi mungu msamaha wa kwa futia yao na rizki kunjufu zio na masimbole zindani yake Na hao waliwa nafsi zao kuipinja vita kurani kutaka kuishinda amri ya mwenyezi mungu katika kumsaidi mtume wake hao tapata athabu katika athabu za mwisho baaya na uchungu na walio na mwenyezi mungu kwa kupewa ujuzi kwa kurani uliotere mshiwa kutoka kwa mwoda wako mlezi yenye ndani yake mambo ya itikali, na ugongofu ni hakisi yokuwa na shaka yote wanajua kuwa hiyo ndiyo yenye kuongoa watu kwenye njia mwenyezi mungu mwenye kushida kila kitu mwenye kustaniki kila sifajema Na makafiri waliambia na wenyeoko wenyewee kwa kufanya kejeli kufufuliwa. Yee, tukonyesheni mtu atake kuambieni kwa mba mtaka po Na vyolini vienu vikaga wika mapande mapande kuwa hati tena kwa pia, Mtu huyu amemzulia uongo mwenyezi mungu kwa kumnasibishia kuwa atawafufuwa wafu. Au mtu huyu wazimu yu anasema suyajua. Siyo hayo ya bali ukweli wa mambo ni kuwa hawa sio yamini mini akhera katika athabu na upotovu wa kupote liambali na haki yee wamepofuka hata hawaoni ya liombele yao ni ya yao ya mbinguni na katika ardhi, waka ujua uweza wetu wa kutenda tuyatakayo tukitaka ardhi wameze tutawazamisha au tungeli taka vio wangu kie vipande vio tuwasage sage tungeli Hakika katika tule yataja zipo danili kwa kila mmoja mwenye kurejea kwa mola katika kila jambo